Dávid király pariktyája Látom rajtatok, barátaim! Kíváncsiak vagytok rá, hogyan jutottam olyan nevezetes kincshez, mint Dávid király pariktyája. Nos, azzal kell kezdenem, hogy Uriás özvegye Besábi ősanyám volt. Amint azt talán ti is tudjátok, Dávid királyt egy ideig gyengétszállak fűzték hozzá. Ám idővel, bizony ilyesmi gyakran megesik, a király elhidegült a grófnőtől, mert Bessa grófnő volt. Ugyanis Dávid király röviden férje hősi halála után grófi rangra emelte őt, és bőkezően gondoskodott arról, hogy rangjához illő ékszereket viselhessen. Történt egyszer, hogy egy rendkívül fontos kérdésbe semmiképp sem tudtak dűlőre jutni. Ebből kifolyólag alaposan összekadtak. A kérdés így hangzott. Hol építette Nója a bárkáját, és hol állt meg vele az özönvíz után? Mindketten saját igazukat védték. Persze, így valóban nem vergődhettek zöldágra, mert mindegyik a maga igazát hajtogatta. Ős apám kiváló régésznek tartotta magát, ős anyám viszont a történelmi társulat elnöknője volt. Így nem csoda, ha közöttük kirobbant heves vita egyre nagyobb méreteket öltött. Emellett Dávid király, miként sok nagy úr és általában a kis emberek többsége, nem tűrte, hogy bárki is szembeszálljon a véleményével és feleseljen vele. Uriásné urasszony pedig igazi nő volt, és nem tudta elviselni, hogy ne neki legyen igaza. Így azután elváltak. Őse nem gyakorta hallotta, hogy Dávid király paritjáját ritka kincsként emlegetik, ezért, amikor elhagyta Dávid királyságát, titokban a parítját örök magával vitte. De mielőtt még átléphette volna az ígéret földje határát, a király palotába fölfedezték a nagyértékű paritja eltűnését. Tüstént Uriásné asszony után menesztették a királyi testőség hatkantonáját, akik a leggyorsabb paripákon vágtattak utána. Csak hogy ősanyám rendkívül ügyes és erős asszony névén sok mindenhez értett. Többek között a paritjához is. Ráadásul olyan kiválóan kezelte, hogy a hozzá legközelebb merészkedőt, akiben túltengett a becsvágy, és mindenképpen jutalomra és arany erre vágyott, épp úgy eltalálta, mint hajdan Dávid góliátot. Amikor az üdözők látták, hogy társuk hortan fordul a lóról, nagy bölcsen arra meggondolásra jutottak, számukra most elsőrendű kötelességet, tragikus eset bejelentése az arra illetékes hatóságnál. Ő gróf nősége pedig aként vélekedett, hogy mielőbb túl kell lennie árkombokról, ezért váltott lovakkal nyargalt Egyiptomba. Hamarosan meg is érkezett a Fáraó udvarába, ahol befolyásos barátai voltak. Elfelejtettem megemlíteni, ősanyám talpalat annyira égett az ősi föld, hogy gyerekei közül csupán legkedvesebb fiát tudta magával menekíteni. Egyiptom a termékenység és a bőség földje, itt a fiúnak később még számos fiú és lány testvére született. De Dávid király híres parittyáját Besabét természetesen Dávid fiára hagyta. Így azután a paritja családon birtokába maradt és apáról fiúra szállt. A paritja egyik örököse ők-ük-ük ők, ők apám volt, aki mintegy 250 évvel ezelőtt élt. Angliai útja során egy Shakespeare nevezetű költővel találkozott. Ő szinte mély barátság alakult ki közöttük. A költő nem csak kitűnő költeményeket és nagyszerű színpadi műveket írt, egyben remek orvadász is volt. Most viszont büntetésképpen az ő írásait orozzák el az angolok és a németek. A költő gyakran kérte ősömtől a paritját. Egyszer aztán egy nagyhatalmú lord birtokát annyi vadot el, hogy csak ügyel bajjal került el az akasztófát. Szerencsétlen Shakespeareünket börtönbe vetették, kezére, lábára békjót vertek, és alaposan megkínozták. Ki tudja, mi lett volna vele, ők apám nélkül. De ő nem hagyta cserbe barátját, és hallatlan furfanggal kiszabadította. Akkoriban Erzsébet királynő uralkodott Angliába. Már élete utolsó éveit taposta, és mindentől megcsömörlött. Kivált kép a mindennapi apró cseprő szóra sem érdemes gondoktól írtozott, mint például az öltözködés, vétkezés, táplálkozás és a többi. Mindezeket elviselhetetlen érezte. Ők atyámnak remek ötlete támadt. Azt javasolta a királynőnek, alkalmazzon hasonmást, aki mindenkor helyettesítheti, a ő felsége terhesnek találja, hogy magával törődjék. Kíváncsi vagyok, barátaim, kitaláljátok-e, mit kért mindezért cserébe az én őkapám? Talán már rá is jöttetek. <háha> Igen, Shakespeare szabadon bocsátását. Ezen felül a királynő még busása meg akarta jutalmazni őkapámat, de az semmi egyebet nem fogadott el tőle. Jóságos ősöm annyira megszerette a nagyköltőt, hogy a fele életét is szívesen udadta volna érte, csak hogy segíthessen rajta. Bizony, az e fajta barátságok rendkívül ritkák.